Ulizrimontaldeak ostira lontan abiatuko du Zuzang Diskaren bera berria bilboko kafean zokian izango duen kontzertua eta kontzertu gontan Zuzang Diskaren aurkezpenain zin pelastaldeak ere bere azken lanak aurkezteko aukera izanen du. 2008an pelastaldeak bilan argitratu zituen A.B. eta D.E. Balan hauen inguruan nintzatu gara unai pelaiorekin asko jolastu dugu eh, dinamikekin eh, intensadekin eh, ritmo al laketekin eta bueno atera da horre eh, puzzle oso kurioso bat eh, beste orden bat izan ziteke eh, izan zitekena baina baina bueno az atera biz gazak eta mm, naikoposite esan eh, ja, ez zaitzarekin. Mm -hmm. Bata bestaren atzetik entzun behar dira, jarraiko urtasun bat, baten baitan sortuak baitira? Horrela planteatzen da, baina jakina e, e, zein ordenetan entzun da ere, ba, nik uste lanaren osotasuna, e, lego zentzua ikusi urertu baitekela, ez? Baina, berez bai, berez e, a aldea dator pixka bat, orain arte egindako musika influenziatuta, eta eta b dagoeneko ja era bat alrenduta eh genuen egiten ari ginena aurreko lan guztietatik gan ginela e, eta bueno d ba, da bere jarraipena eta e esan daiteke dela pixaba de experimentoak Ostiral ontan bilbon eta urtarrilaren ogoita maikan miarritzeko atabal aretoan izanen dira Willis Truman taldekoak, bai eta pelas taldea ere. 국민因 disappointment Aki te... <risa> estere...